Джон Бойн. Хлопчик в смогастій піжамі. Розділ 13. Пляшка вина. Минали тижні, і Бруно ставало дедалі очевидніше, що він не зможе повернутися в Берлін у передбачуваному майбутньому. А тому можна забути про ковзання вниз перилами в їхньому комфортабельному домі та про зустрічі найближчим часом з Карлом, Даніелем або Мартіном. Проте з кожним днем, який тут минав, він починав звикати до геть звідси і перестав почувати себе нещасним у своєму новому житті. Зрештою, він уже не міг сказати, що йому немає з ким тут поговорити. Щодня після шкільних уроків Бруно вирушав у тривалу прогулянку понад загорожою, сідав і розмовляв зі своїм новим другом – Шмулем – Аж поки надходила пора повертатися додому, і у такий спосіб гаяв той час, протягом якого сумував за Берліном. Якось пополудні, коли він напихав кишені хлібом та сиром із холодильника на кухні, щоб узяти цю їжу з собою, увійшла Марія і зупинилася, побачивши, що він робить. Привіт, сказав Бруно, вдаючи, ніби нічого особливого не відбувається. Ти не лякала мене, я не чув, коли ти ввійшла. Ти не збираєшся знову їсти? – запитала Марія з усмішкою. – Ти вже з'їв свій другий сніданок, чи не так? І ти ще голодний? – Трохи, – сказав Бруно. – Я йду на прогулянку і думаю, що можу зголодніти в дорозі. Марія стинула плечима і підійшла до плити, де поставила закипятити воду в каструльці. Поруч лежала купка картоплі й моркви, чекаючи, коли пополудні прийде Павел, щоб її почистити. Бруно хотів уже піти, коли їжа потрапила йому на очі, і у його голові виникло запитання, яке турбувало його протягом певного часу. Раніше він не знав, кого йому про це запитати, але тепер, схоже, настала зручна мить, і перед ним була зручна особа. – Марії, – сказав він, – ти дозволиш поставити тобі одне запитання? Служниця обернулася і здивована подивилася на нього. – Звичайно, пане Чубруно, – сказала вона. «А якщо я поставлю тобі це запитання, ти обіцяєш не розповідати нікому, про що я тебе запитав?» Вона підозріло звузила очі, але кивнула головою. «Гаразд!» – сказала вона. «Що ти хочеш знати?» «Це про Павела», – сказав Бруно. «Ти його знаєш, правда ж? Чоловік, який приходить і чистить овочі, а потім прислуговує нам за столом». «О, так!» – підтвердила Марія з усмішкою. У її відповіді відчувалася полегкість, що його запитання не торкалося чогось серйознішого. «Я знаю, Павела, ми з ним часто розмовляли. Чому ти про нього запитуєш?» «Ну, знаєш», – промовив Бруно, обережно добираючи слова, аби не сказати чогось такого, чого він казати не повинен. «Ти пам'ятаєш, що невдовзі після того, як ми сюди переселилися, я зробив гойдалку на дубі, У неї і порізав собі коліно?» «Так», – сказала Марія, – «та рана більше не болить?» «Ні, я не про це», – сказав Бруно. «Та коли я поранився, то Павел був єдиним із дорослих людей поблизу, і він приніс мене сюди і прочистив та промив рану, намастив її зеленку, яка кусалася. Але, думаю, допомогла. А потім запинтував мені ногу». «Це зробить кожен, якщо хтось пораниться», – сказала Марія. «Я знаю», – провадив Бруно, – «але Павел тоді сказав мені, що він ніякий не офіціант. Обличчя Марії на мить завмерло, і вона спершу нічого не сказала. Відвернувшись, вона трохи облизала губи, перш ніж кивнути головою. «Розумію», – сказала вона. «І хто ж він насправді такий, якщо він тобі сказав?» «Сказав, що він лікар», – мовив Бруно. «Це була неправда. Він же не лікар, хіба не так?» «Ні», – сказала Марія, похитавши головою. «Він не лікар, він офіціант». Я це знав, сказав Бруно, дуже задоволений собою. Навіщо він тоді мені збрехав? Це безглуздо. Павел більше не лікар, Бруно, спокійно сказала Марія, але він був лікарем в іншому житті, перш ніж його привезли сюди. Бруно спохмурнів і на мить замислився. Я не розумію, сказав він. Мало хто це розуміє, сказала Марія, але якщо він був лікарем, то чому він тепер не лікар? Марія зітхнула і виглянула у вікно, аби переконатися, що ніхто сюди не йде. Потім показала рукою на стільці, запрошуючи сісти. «Я розповім тобі те, що Павел розповів мені про своє життя», – сказала вона. «Але ти нікому нічого не повинен казати, зрозумів? Бо інакше ми потрапимо у велику біду. Я ніколи нікому нічого не скажу» пообіцяв Бруно, який любив таємниці, і майже ніколи їх не розголошував, крім тих випадків, коли це було абсолютно необхідно, а він нічого не міг одіяти. «Гаразд, – сказала Марія, – ось що я знаю». Бруно запізнився прийти на те місце біля загорожі, де він щодня зустрічався із Шмулем, де зазвичай його новий друг сидів, схрестивши ноги на землі і чекав на нього. «Пробач, я запізнився, – сказав Бруно, подавши трохи хліба і сиру крізь загорожу. Ті шматки, які він сам не з'їв дорогою, коли відчув невеличкий голод. Я розмовляв із Марією. «Хто така Марія?» – запитав Шмуль, не підіймаючи голови і жадібно ковтаючи їжу. «Вона наша служниця», – пояснив Бруно. «Вона дуже приємна, хоч тато й каже, що ми їй переплачуємо. Але вона розповідала мені про чоловіка, якого звуть Павел, і який чистить наші овочі і прислуговує нам за столом. Думаю, він живе на вашому боці загорожі». Шмуль на мить подивився вгору і перестав їсти. «На моєму боці загорожі?» – запитав він. «Так, ти його знаєш? Він дуже старий і носить білу куртку, яку вдягає, коли прислуговує за столом. Ти, певно, бачив його?» «Ні», – сказав Шмуль, похитавши головою. «Я його не знаю». «Але ти повинен знати його», – сказав Бруно роздратовано, ніби Шмуль умисно його морочив. «Він не такий високий, як деякі дорослі, має себе волосся і трохи сутулиться». «Я думаю, ти собі не уявляєш, скільки людей перебувають по наш бік загорожі», – сказав Шмуль. Їх тут тисячі». «Але цього чоловіка звуть Павел», – наполягав Бруно. «Коли я впав зі своєї гойдалки, він прочистив мені рано, щоб туди не потрапила інфекція, і перев'язав мені ногу. Але я вирішив сказати тобі про нього, бо він також із Польщі, як і ти». «Більшість людей, які тут перебувають, доставили сюди з Польщі», – сказав Шмуль. Хоч деякі прибули із інших країн, наприклад, із Чехословаччини та… Так, але тому я й думав, що ти його знаєш. Він був лікарем у своєму рідному місці, але йому більше не дозволяють бути лікарем. І якби батько довідався, що він прочистив мені коліну, коли я його поранив, то Павел би мав проблеми. Солдати не люблять, коли люди роблять якесь добре діло, – сказав Шмулько, ковтаючи останній шматок хліба. Радше навпаки. Бруно кивнув головою, хоч і не зовсім зрозумів, що мав на увазі Шмуль, і подивився в небо. Через якусь мить він подивився крізь дріт і поставив інше запитання, яке давно муляло йому в мозку. – Ти знаєш, ким хочеш бути, коли виростеш? – Так, – сказав Шмуль, – я хочу працювати в зоопарку. – У зоопарку? – перепитав Бруно. – Я люблю тварин, – спокійно відповів Шмуль. А я хочу бути солдатом, сказав Бруно рішучим голосом, як батько. Я не хотів би бути солдатом, сказав шмуль. Я не мав на увазі, що хочу бути таким, як лейтенант Котлер, швидко промовив Бруно. Таким, що марширує тут так, ніби володіє цим місцем і сміється з твоєю сестрою і шипочеться з твоєю матір'ю. Я не думаю, що він добрий солдат. Тобто такий, як батько. Один із добрих солдатів. Добрих солдатів не існує. – сказав Шмуль. – Звичайно ж, вони існують, – заперечив Бруно. – Хто? – Насамперед мій батько, – сказав Бруно. – Саме тому він носить такий гарний однострій, і тому всі називають його комендантом, і роблять усе, що він накаже. Фурор доручає йому великі справи, бо він добрий солдат. – Добрих солдатів не існує, – повторив Шмуль. – Крім мого батька, – повторив Бруно, який сподівався, що Шмуль більше цього не казатиме, бо він не хотів сперечатися з ним. Зрештою він був єдиним другом, якого Бруно мав тут, у Гадзвіць. Але батько був батьком, і Бруно вважав несправедливим, що хтось говорить погане про нього. Обидва хлопчики мовчали протягом кількох хвилин. Жоден не хотів сказати такого, про що потім довелося пожалкувати. «Ти не знаєш, що тут відбувається», – зрештою сказав Шмуль тихим голосом, що ледве долетів до Бруно. «Ти не маєш, сестер, чи маєш?» – швидко запитав Бруно, прикинувшись, що нічого не чув, бо в такому разі нічого не треба відповідати. «Ні», – сказав Шмуль, похитавши головою. «Тобі пощастило», – сказав Бруно. «Гретель має лише 12 років, а думає, що їй відомо все, хоч насправді вона безнадійний випадок. Вона сидить і дивиться зі свого вікна. І коли бачить, як іде лейтенант Котлер, то біжить по сходах до вітальні і прикидається, ніби вона весь час там була. Якось я зловив її на цьому, бо коли він прийшов, вона підстрибнула і сказала, «Лейтенанти Котлер, я й не знала, що ви тут, а я знав точно, що вона чекала на нього». Бруно не дивився на Шмуля, коли говорив усе це, та коли подивився на нього знову, то побачив, що його друг зблід ще більше, ніж звичайно. «Що з тобою?» – запитав він. «Ти маєш такий вигляд, ніби тебе зараз занудить». «Мені дуже не хочеться говорити про нього», – сказав Шмуль. «Про кого?» – запитав Бруно. «Про лейтенанта Котлера. Я боюсь його». «Я теж трохи його боюся», – признався Бруно. «Він забіяка і гидко пахне, бо надто багато виливає на себе одеколону». А тоді Шмуль почав злегка тремтіти, і Бруно оглянувся навкруги, ніби він міг радше побачити, ніж відчути, холодно чи ні. «У чому річ? – запитав він. – Я не бачу, щоб було холодно, але ти мав би вдягти джемпер. Вечори стають холоднішими». Пізніше того вечора Бруно був розчарований, побачивши, що лейтенант Котлер приєднався до нього, батька та Гретель, за обідом. Павел був у своїй білій куртці, як зазвичай, і прислуговував їм за столом. Бруно подивився, як Павел обходить навколо столу і спіймав на собі його сумний погляд. Він замислився, чи біла куртка, що її він одягав як офіціант, та сама, яку він носив раніше, коли був лікарем. Він проніс тарілки і поставив на столі перед кожним, і поки вони їли свої страви і розмовляли, він відступив до стіни, і обіпершись об неї стояв дуже тихо, чи дивлячись перед собою, чи не дивлячись. Він ніби заснув, стоячи там із розплющеними очима. Коли хтось чогось потребував, Павел негайно це приносив. Але що довше Бруно дивився на нього, то більше був певен у тому, що скоро станеться катастрофа. Здавалося, Павел з кожним тижнем усе менше і менше, якщо таке можливо. А рум'янець, який мав бути на його щуках, повністю зник. Його очі були, наче весь час, наповнені слізьми, і Бруно здавалося, що варто Павло один раз моргнути, і з них польється потік. Коли Павел увійшов з посудом, Бруну не міг не помітити, що його руки тремтіли під вагою тарілок. А коли він відступив до свого звичного місця, то, схоже, захитався і мусив опертися рукою об стіну, або відновити рівновагу. Мати двічі попросила принести їй добавки до супу, перш ніж він її почув, і пляшка звено спорожніла, а він вчасно не відкуркував іншу, щоб наповнити батькові келих. «Герліст не дозволяє нам читати ані поезію, ані п'єси», – пожалівся Бруно, коли вони їли головну страву. Поза у них за обідом був гість, родина вдяглася не по-домашньому, а формально. Батько був у своєму мундирі, мати в зеленій сукні, що підкреслювала колір її очей. А Гретелі Бруно були в тому одязі, у якому ходили до церкви, коли жили в Берліні. Я запитав у нього, чи дозволено нам читати їх бодай один раз на тиждень, але він сказав ні, поки він відповідає за нашу освіту. Я переконаний, він має свої причини, сказав батько, атакуючи ніжку ягняти. Він хоче навчити нас лише історії та географії, сказав Бруно. І я почав ненавидіти історію та географію. Не застосовуй це слово, ненавидіти, Бруно, будь ласка, попросила мати. «Чому ти зненавидів історію?» – запитав батько, відклавши на мить свою виделку і дивлячись через тіл на сина, який стинув плечима. Його погана звичка. «Бо вона занудна», – сказав він. «Занудна?» – запитав батько. «Мій син називає вивчення історії занудним? Дозволь мені щось тобі сказати, Бруно!» – провадив він, нахиляючись уперед і наставивши столовий ніж на хлопця. Це історія привела нас сюди. Якби не історія, ніхто з нас не сидів би за цим столом. Ми сиділи б у цілковитій безпеці за нашим столом у нашому домі в Берліні. Ми виправляємо історію тут. Проте вона занудна, повторив Бруно, який особливо не дослухався до батькових слів. «Ви повинні простити мого брата, лейтенанте Котлер», – сказала Гретель, намить поклавши свою долоню на його руку, що примусило матір витріщитися на дочку і звузити очі. «Він дуже примітивний малий хлопець». «Я не примітивний», – огризнувся Бруно, якому устогидли її образливі репліки. «Ви повинні простити мою сестру, лейтенанте Котлер», – додав він чимно. «Але вона безнадійний випадок». Їй мало чим можна допомогти, лікарі кажуть, що для допомоги вже запізно. Заткнися, сказала Гретель, густо почервонівши. Заткнися ти, відповів Бруно з широкою усмішкою. Діти, прошу вас, промовила мати. Батько стукнув своїм ножем по столу, і усі замовкли. Бруно подивився на нього, він не здавався дуже розгніваним, але мав такий вигляд, ніби не збирався терпіти далі цю суперечку. «Я дуже любив історію, коли був малим хлопцем», – сказав лейтенант Котлер після кількох мовчазних хвилин. «І хоч мій батько був професором літератури в університеті, я віддавав перевагу суспільним наукам перед мистецтвом». «Я цього не знала, Курте», – сказала мати, обернувшись на меч, щоб подивитися на нього. «Він досі навчає студентів?» «Мабуть, що так», – сказав лейтенант Котлер. «Точно не знаю». «Отакої! Як ви можете не знати?» – запитала вона, спохмурнівши й подивившись на нього. «Ви не спілкуєтеся зі своїм батьком?» Молодий лейтенант узяв у рот шматок баранини, і це дало йому можливість обміркувати відповідь. Він подивився на Бруну, ніби пожалкував, що взагалі торкнувся цієї теми. «Курте!» – повторила мати. – «Ви хіба не спілкуєтеся зі своїм батьком?» «Власне, ні!» – відповів він, зневажливо здвигнувши плечима і не обернувшись. Він покинув Німеччину кілька років тому, здається, у 38-му році. Відтоді я з ним не бачився». Батько на мить перестав їсти і подивився через стіл на лейтенанта Котлера, ледь спохмурнівши. «І куди він подався?» – запитав він. «Пробачте мені, гер-комендант», – запитав лейтенант Котлер, хоч батько звернувся до нього бездогано чистим голосом. «Я запитав вас, куди він подався?» «Ваш батько, професор літератури. Де він оселився, коли покинув Німеччину?» Обличчя лейтенанта Котлера почервоніло, і він став трохи заїкатися, коли заговорив. «Думаю, думаю, він нині у Швейцарії», – сказав нарешті. «Востаннє я чув, що він викладає в Бернському університеті». «О, так, Швейцарія – чудова країна», – швидко сказала мати. «Власно кажучи, я ніколи там не була, але з того, що я чула…» Він не може бути дуже старим, ваш батько, сказав батько Бруно своїм глибоким голосом, примусивши їх усіх замовкнути. Маю на увазі, що вам лише... скільки? Сімнадцять? Вісімнадцять років? Мені щойно виповнилось дев'ятнадцять, геркомендант. Отже, вашому батькові десь за сорок, я думаю. Лейтенант Котлер не сказав нічого і не переставав їсти, хоч їжа, схоже, йому більше не смакувала. «Дивно, що він не захотів залишитися на батьківщині», – сказав батько. «Ми не близькі, мій батько і я», – сказав лейтенант Котлер, швидко подивившись навколо столу, ніби попросив пробачення в кожного. Правду кажучи, ми не розмовляли роками. «І якими причинами, – він пояснив свій від'їзд, – хотів би я знати, – проводив батько, – покинувши Німеччину під час її найбільшої слави і найглибшої потреби». Коли всі ми повинні брати участь у національному відродженні? Він захворів на сухоти?» Лейтенант Котлер подивився на батько Бруно збентежений. «Пробачте, що ви сказали? Він поїхав до Швейцарії, щоб подихати там свіжим повітрям?» – запитав батько. «Чи мав він якусь конкретну причину покинути Німеччину у 1938 році?» – додав він через мить. «Боюся, що я не знаю, геркомендант», – сказав лейтенант Котлер. «Запитайте в нього». «Це зробити було б нелегко, чи не так? Адже він перебуває надто далеко. Та, можливо, причина справді в тому, що він був хворий. Батько завагався, перш ніж підняв свій ніж та виделку і почав їсти. Або, можливо, він не погоджувався». «Не погоджувався, геркомендант?» «Не погоджувався з політикою уряду». Вряде години годи ми чуємо легенди про таких людей. Дивні хлопці, здається мені. Одні з них стурбовані, інші зрадники. Є серед них і боягузи. Ви, звичайно, повідомили своїх зверхників про погляди вашого батька, лейтенант Котлер?» Молодий лейтенант розтулив рота і потім проковтнув, хоч у ту хвилину не їв нічого. «Не переймайтеся», – весело сказав батько. «Можливо, це не та тема, яку варто обговорювати за обіднім столом». Ми зможемо глибше обговорити її в пізніший час». «Геркомендант», – сказав лейтенант Котлер, тривожно нахиляючись уперед, – «запевняю вас, це не та тема, яку варто обговорювати за обіднім столом», – гостро повторив батько, відразу примусивши лейтенанта замовкнути. А Бруно дивився то на одного, то на другого, водночас утішений і наляканий атмосферою. «Я хотіла би поїхати до Швейцарії», – сказала Гретель після тривалої мовчанки. «Їж свій обід, Гретель», – сказала мати. «Уже й сказати нічого не можна». «Їж свій обід», – повторила мати і хотіла ще щось сказати, але її перебив батько, який знову покликав Павела. «Що з тобою діється сьогодні ввечері?» – запитав він, коли Павел відкуркував нову пляшку. «Я вже вчетверте кличу тебе, щоб ти приніс мені вина». Бруно дивився на Павела, сподіваючись, що він почувається нормально, адже офіціант відкуркував пляшку без інцидентів. Але після того, як він наповнив келих батька і обернувся налити вина лейтенантові Котлеру, він якось випустив пляшку з рук, і вона впала, виливши вино буль-буль-буль прямо на коліна молодику. Те, що сталося потім… Було несподіваним і дуже неприємним. Лейтенант Котлер дуже розгнівався на павла, І ніхто, ні Бруну, ні Гретель, ні мати, ні навіть батько, не втрутилися, щоб не дати йому зробити те, що він зробив, хоч жоден із них не міг на те дивитися. Хоч це й примусило Бруно заплакати, а Гретель смертельно збридла. Увечері, лягаючи спати, Бруно подумав про те, що сталося за обідом. Він пригадав, як добре поставився Павел до нього в той день, коли він змайстрував собі гойдалку, і як він зупинив кровотечу, і як обережно змастив рану зеленкою. І хоч Бруно вважав батька чоловіком добрим і поміркованим, йому здалося вкрай несправедливим, що ніхто не зупинив лейтенанта Котлера, який так розлютувався на Павела, і якщо такі події постійно відбуваються в геть звідси, то він ліпше не сперечатиметься ні з ким і ні про що. Для нього буде найкраще тримати свій рот завжди стуленим і не створювати жодного безладу. Деяким людям це може не сподобатися. Його життя в Берліні тепер здавалося Бруну далеким спогадом. Він майже не пам'ятав, який вигляд мав Карл, Даніель або Мартін, крім того, що один із них був рудий.